Постили пані, а ти, Генне, від дверей не відходь. Я піду перевірю сторожу. Саме зійшов місяць, на дворі було тихо і тепло. Ратники спали на землі, підклавши під голови кульбаки. Сторожа вартувала у дворі і за частоколом. Світло в корчмі погасло. Свидригайло дивився на підпертий головатими кронами дубів сталево-срібний обрій. Спокоєм несло над світом. І думалось йому, що ось тільки укладе перемир'я з королем і відразу подасться у Тракай. І в цьому замку на острові цілий місяць не засвітить жодної свічі і весь віддасться тільки коханню Занною. Ні, спочатку... Закріпиться у вільні, як колись Вітовт, прибере до рук русинських бояр і воювати більше не буде. Заплачима старість, а він нарешті має те, чого чекав довгих сорок років. Сорок років бідувань, утеч, приниження, неволі та боротьби під гаслом визволення Галичини, Волині і Подолії. Зашкребло під серцем сумління. Такий обманув. Такий зрадив, пролито стільки крові, чи не завелика то ціна за буздиган з посрібленим оперенням, де знайдеться такий, щоб хотів за мене піти до пекла. Перестань, князю, усе це дурниці. Кров. Кров лється з божої волі, не князівської. Скільки її вицідив Вітовт? А що ліпшого зробив? А я гайло? За ними ж гори трупів. Так, але один зміцнив Польщу, а другий Литву. А я ж постановив був умоцнити Русь. Так думалось, вірилось, а нині все це ні до чого. Чому я, Литвин, повинен уболівати за Русинський край? А я Гайло, хіба він поляк? Але в Ягайла є Олесницький, і весь Краківський – капітул, за ним сила. А що мають русини, крім прагнення до волі і готовності до боротьби? Де їхній капітул, на який міг би спертися князь-король? Колись був, це правда, але пропало, зникло, вмерло, як умирає грибковина – коли вирвати з коренем гриба. А чи вмерла? Хіба не відродилася добрим політтям нині, наче по дощі? Не хочу, боюся. Треба протоптати. Це страшна сила, той народ, дай лише піднятися, і він поглине маленьку Литву міцю і розумом. Ми вже нині свого духу не маємо, тільки литовські герби – Розмовляємо їхньою мовою, пишемо їхнім письмом. Ми перемогли Україну Русь і стали нею переможені. А тепер хай тільки вони поєднаються з Костянтинами Новгородськими та Василями Московськими і по Литві, і поляхах проспівають схизматинські попи-панахиди. Яка то велика сила, але з ким я? Ні з ким. Я самотній, бо так само боюся і поччі. Але її не так страшно. Хай краще поглине на спанство, а не смердюче хлопство русинське. Свидригайло ходив у задумі двором, заклавши руки за спину. Місяць піднявся високо на небо, посріблив вершки дубів. Було примарно хороше. Князь так давно не бачив справжньої краси світу. Хіба що в отроцтві, коли ще не терзали душу чистолюбні бажання. Свидригайлові захотілося вбігти до кімнати, де спить Анна, розбудити її, пахучу, кохану, і піти з нею у глибину темної діброви по онті, висрібленій місяцем лісовій стежині, у таємничі нетрі, повні лісовиків, мавок, чортів, водяників. Та ні, хай спить. Вона стомилася. Він зараз ляже біля неї, обніме її гарячу, спраглу своїми сильними руками, а після радості покладе сиву голову на її груди і так засне. А! -а, -а, -а, -а Залунало раптом з усіх боків Гемонський рев наповнив увесь простір. Не стало щілини в повітрі, де б не лунав цей дикий крик. Скаменів свидригайло, бо крик увірвався в його нутро і здушив страхом. Схопилися ратники, загалакали татари. Князь отямився, скочив на першого осідланого коня з краю. У руці не було меча, на тілі не мав кольчуги. Тільки кубрак лосиної сириці. У темряві мечі викрешували іскри, гупали бойові бичі обшоломи, хекали чужі вершники, б'ючи сокирами по головах, ламався частокіл, кінь дибився на задні ноги під свідригайлом, іржав і не міг вихопитися з поміж людей, що наварювалися одні на одних і падали йому під ноги. І серед реву враз почув князь знайомий голос. Це гукав Семен Гольшанський. «Свидригайла живого, щоб волосок не впав!» Викрик Гольшанського спам'ятав великого князя. Він шарпнув вудила, кінь, топчучи живих і мертвих, помчав у глибину двору, плигнув через частокіл і поскакав шаленим галопом по висрібленій місяцем доріжці полухаючи сонних лісовиків і мавок. Нападники добивали тих, які ще оборонялися. Оборону було зім'ято. Свидригайлові ратники і татари кидали зброю, благаючи пощади. Литвини виважили двері меркаторію. Півживий зі страху корчмар упав на коліна, трусився. «Вставай!» – гарикнув Гольшанський на єврея. Мене розбійники. Перед тобою великий князь Литви, Жигмунд Кейстутович, показав на худого з кислявими вилицями і блискучими очима лицаря. Веди до княгині. Анна, перелякана і прекрасна, стояла посеред кімнати в одній сорочці. Упізнавши гольшанського, спитала тремтячим голосом: Де мій муж? «Утік твій хоробрий лицар», – презирливо всміхнувся князь Семен. Мовд хір. Чи ж варти він такої жінки, як ти?» «Заспокойся, княжно. Ми спорядимо тобі, Ридван, і повернемо тебе у твер, батькові». «Тільки запам'ятай, ти ніколи не була замужем за Свидригайлом».